Medve mágus! Nem tudom, hogy ez kinek a története. Csak annyit tudok, hogy a legrégebbi barátom, akivel először bicikliztem a háza rezervátumban, aki 12 évesen nem merte randira hívni pámtózert és engem kért meg rá, akivel először söröztem, most engem üldöz egy nagy vadászkészsel. A nevedink és a Niszna Beaski rendőrség azt mondta, vegyem komolyan a dolgot mert már így is gyanúsítják egy késeréssel. Bármennyire is nem akarodzik elhinnem, hogy ő szúrta át Antoine Hükemo tüdejét és máját, kétségtelen, hogy Dink megzakkant, nem sokkal azután, hogy megjárta a nagy füstöt, a megapoliszt Torontót. Azóta bevette magát a bozótosba. Az orvosok szerint Antoine nem fogja túlélni. Akkor kezdődött a baj, amikor Dink és a húgom Gloria, Dink barátnője, visszatértek Torontóból. Az volt a tervük, hogy ott fognak élni, és idővel városi emberek lesznek. A smog népe, ahogy apám hívja őket. De néhány hónap után elfogyott a pénzük, és lassacskán kénytelenek voltak hazatérni. El tudom képzelni, milyen könnyen el tud fogyni ott az ember pénze. Azt hallottam egyszer, hogy némelyik éjszakai klubban öt vagy hat dollárt is elkérnek egy üvegsörért. Öt vagy hat dollárt. Hihetetlen, nem? Az igazat megvalva el tudom hinni. Azokban a rezervátumokban a James abel -nél, ahol alkoholtilalom van, akadnak olyanok, akik kétségbeesésükben akár száz dollárt is hajlandóak fizetni egy üveg vodkáért. Amikor Dink visszatért a városból, annyira levolt égve, hogy állítólag ragasztót meg benzint szipuzott, és azt tehet a viselkedéséről. Csöndeskölyökből, a rezervátum legjobb nyomolvasójából egy hibbant seggfej aki összeverte Glóriát. És ami ennél is rosszabb, Dink nem csinált titkot belőle, hogy amíg odalent volt délen, Manitulinén egy sötét odjibve sámántól megtanulta az alakváltást. Hét hónapos korom óta tudok beszélni. Egész mondatokban angolul és krínyelven. Mind a mai napig gyakran előfordul, hogy keverem a két nyelv szavait ugyanabban a mondatban, és észre sem veszem. Anyám azt mondta, még amikor ifjú Gigiöz voltam, hogy azért vagyok ezen a földön, hogy tipaksz-movint történeteket meséljek. Ez azért van, mert anyám udvarjas, és soha nem szólt rám, hogy fogjam be a számot. De apró kinyilatkoztatása megmaradt bennem, ahogy azt mondta. Széviel Bird, azt hittem, apát sokat beszél. De te? Te képtelen vagy abba hagyni a bolond beszédet. Szó szerint ezt mondta, hogy bolond beszédet. Krí nyelven ez volt dzsuvemén. Néha talán túl kedvesnek rémlenek anyám szavai, kedvesebbnek, mint amilyenek valójában voltak. De ő mondta nekem, hogy sokat beszélek, hogy mesélő vagyok, és ez nagy hatást tett rám. Antoine hökömó volt az, aki elmagyarázta, hogy a mesélő utáni következő lépcsőfok a sámánná gyógyítóvá válás. Egy dolog azért mesélni, hogy szórakoztass, Szevier, mondta. De sokkal nagyobb, minevavén nagyobb adottság azért beszélni, hogy taníts. Ha jó tanár lesz belőled, a legjobb a afelé, hogy meggyógyíts elromlott dolgokat. Az öreg Antúám volt az, aki próbálta megmutatni nekem azt az utat. Dink pedig, a legjobb barátom, leszúrta Antúánt, és velem is ugyanezt akarja tenni. Meg csak 26 vagyok. Túl fiatal a népavénhoz. Egyébként is ki szeretne meghalni. Amikor Dink és Glória hazatértek arról az utazásról, egy narancsárga pintóval közlekedtek, aminek a vezetőülés felőli ajtajára egy nagy piros szív volt festve. A másik ajtóra egy káró, a csomagtartó ajtajára, közvetlenül a gömbölyű hátsó ablak alá, egy fekete pik, a motorháztetőre pedig egy nagy fekete treff, mint valami baljós lóhere. Utólag belegondolva azt hiszem, üzenni akart vele minnyájunknak. Elindult a nagyvilágba üres kézzel és úgy tért vissza, hogy hazardírozott a nagyapákkal, és elnyerte az omoszomuk néhány titkát. Dink egészen odáig ment, hogy büszkén körbejárta a rezervátumot, és mindenkinek az új különleges képességéről hencegett. Természetesen senki nem hitt neki, és persze mi sem hagytuk szó nélkül. Amint hazaért, amint megérkezett a városba, azonnal elkezdte a kérkedést. Még mielőtt találkoztam volna a húgommal, Dink elkapta Jeremit, Krisztint, t és engem. Hozott magával egy rekeszt sört, ami segített elviselhetőbbé tenni az újonnan szerzett képességével járó beképzeltségét. Krisztin asztalánál ültünk, és még le sem gurítottuk az első sört, amikor Dink kibökte. Kitanultam a medve mágia művészetét. Egy ideig minnyáján szótlanul meredtünk rá, majd ittuk tovább a sörünket. – Medve mágus lettél? – szólalt meg végül Jeremy. – Jeremy 170 kg, és úgy szuszog, mint egy medve. Dink bólintott. Jeremy megtörölte a száját. – Akkor változ marhává, mert éhes vagyok. Azzal elkezdődött az ugratás, ami eltartott egy ideig. Dink utálta, ha cukkolják. – Azt kértem Dinktől, hogy változzon varjúvá. Kristin azt kérte tőle, hogy változzon elefántá, mert azt még soha nem látott élőben. Elijah azt kérte ding hogy változzon belugává, mert a beluga látványa mindig felvidította elijah -t. Úgy nevetgélt tőle, mint egy csitri. Dénk minden kérésre csak megrázta a fejét, és úgy nézett ránk, mintha ostoba gyerekek lennénk. Oké, okay, mondtam végül. Legyen valami egyszerű. Mit szólnál egy medvéhez? Az az Ojibwe Fickó, Manitulinon, Oliver Sandy azt állítja, hogy ő medveember, nem? Dinkerre láthatóan dübegurult, és azt gondoltam, na, most talán tarajos Tarajosüllé változik. De nem. Soha többé nem mer gúnyolódni az olyanokon, mint Oliver Sandy. Sőt, egyáltalán neved a szádra a nevét, Xavier Bird. Nagyobb hatalma van, mint gondolnád. A lábujjában nagyobb hatalom lakozik. Mint holmi mesélőben, gúnyosan megnyomta a szót. Mint holmi mesélőben, aki arról álmodik, hogy gyógyító legyen. Azzal kiviharzott Krisztintől jót nevettünk rajta. Erre felé nem divat nagy dolgokat állítani, amiket aztán nem tud teljesíteni az ember. A boldogasszonyháza kemény rezervátum. Meg aztán végeredményben mi négyen segítettünk felnevelni dinket. Dink valódi neve Francis, de gyerekkorában varanyfiú volt a gúny neve, aztán amikor idősebb lett, varangyos. Szegény Francis olyan csúnyának született, hogy számos gúj nevet aggattak rá. Egyszer megpróbált felszedni egy lányt kokremben, aki odavetette neki, Kap lehet Dinka, és már is megszületett az új neve. Gyerekkorában a fehér tanítók lassúnak tartották Dinket, talán kisé retardátnak is. Az sem segített, hogy állandóan folyt a nyála. A többi gyerek kutyaszarral dobálta, ami nyáron puha és büdös, télen pedig keményebb, a legkeményebb kőnél. Ezért Elijah, Jeremy, Kristin és én hatodikban a szárnyunk alá vettük. Olyan kis szerencsétlen volt. Amennyire lehet, megtanítottuk, hogy járjon harcos módjára, hogy a sértéseket engedje el a füle mellett. De ha megütik, mindig üssön vissza, még ha ez azt is jelenti, hogy aztán eszméletlenül fekszik az iskola udvaron, a rosszallóan kotkodácsoló apácák gyűrűjében. Ez volt az egyetlen módja a túlélésnek. Francis lassan megkeményedett, és valamivel kevesebbet nyáladzott. Lassan mozog, mintha víz alatt vagy állandó erős ellenszélben lépkedne, és talán éppen emiatt olyan jó a bozótosban. Anyám mindig azt mondta, hogy Gicsi egyetlen embert sem teremtett úgy, hogy ne adott volna neki valami különleges képességet. Franciszé pedig az, hogy kiismeri magát a vadonban. Képes olyan közel lopózni egy jávorszarvashoz vagy egy karibuhoz, hogy szó szerint megérintse a seggét, mielőtt az állat észrevenné. Az egyik leghihetetlenebb dolog, amit valaha láttam, messze fent éjszakon történt a vadonban, egy téli vadászat során. Láttam Franciszt, ahogy együtt szalad egy karibu csordával, akárha közéjük tartozna. A karibuk pedig ügyet sem vetettek rá, mint valami kellemetlen ismerősre. Dénk napokig képes elelni a vadonban. Lassan, hangtalanul halad a legsűrűbb bozótosban is. Ehető növényeket és bogyókat fogyaszt közben, és erőbb kiszúrja az állatokat a legtapasztaltabb vadászoknál. Megvan az adottsága egy kihalófélben lévő kultúrában. Valamikor ez az adottság bármit megért volna. Most már csak heti pár száz dollár ér a vagy minesotából ide látogató jenki vadászoknak. A vadonban dink nem egy rusnyakölyök, ott ő a férfi. Nehéz bárhová elutazni a boldogasszonyháza 300 km körzetében úgy, hogy ne találkozzon az ember egy vérszerinti vagy házasság révén szerzett rokonával. Dink azonban kétszeresen is el van átkozva. A vérvonala kihalt. Rajta kívül nem ismerünk senki mást, aki a Killamonszett nevet viselte volna. Az apja hét hónappal Dink születése előtt vízbe fulladt. Az anyja belehalt a szülésbe. Nem volt se testvére, se nagybátyja, se unoka testvérei. a Cudar vidékén, ahol a család mindenkinek alanyi jogon járt, mint az élet kevés vigaszainak egyike, Dink egyedül volt, apácák nevelték fel. Azt beszélték a rezervátumban, hogy amikor Dink anyja meglátta, mit hozott a világra, képtelen volt együtt élni vele, és az összes még élő rokona berehalt a szégyenbe. Az én családom nagy és harsány. Van hét nővérem és hat bátyám. Amikor megszülettem, mindenki azt gondolta, biztosan én vagyok az utolsó. Anyám addigra már a negyvenes évei közepén járt, és amennyire meg tudom ítélni, véletlen baleset voltam. De igazából ki nem az ezen a világon? Anyám már 49 volt, amikor kiderült, hogy ismét Kekisz Kavuszó terhes. 33 év terhesség! kiabált apámmal, amikor felfedezte. Vége, elég volt! Egy hónap al az ötvenedik születésnapja előtt anyám megszülte Glóriát. Fél századnyi életét egy újabb mellén lógó csecsemővel ünnepelte meg. Egy hideg sört sem meg! morgott apámra. De anyám imádja Glóriát. Mindig is ő volt anyám, az egész családom szemefénye. Két bátyámmal, michael és Rémondal ülünk a szüleim konyhájában egy nappal azután, hogy dinket cukkoltuk azon a napon, amikor a Glória megígérte, hogy meglátogat bennünket. Kávézunk, beszélgetünk Otavemav és Okavemav a szüleink társaságában, akik tizenöt gyerek után ugyanolyan elválaszthatatlanok egymástól, mint egy lúd két szárnya. Sem én, sem a két bátyám nem mondjuk ki hangosan, hogy Glória miatt vagyunk itt. De amikor ideérve megláttuk egymást, minnyáján tudtuk, azért jöttünk, hogy őt lássuk. Glória a legkisebb, mindenki kedvence. Ölünk apánkkal, és a tavaszi lúd vadászatról beszélgetünk. A niskuk nem jöttek olyan nagy számban az idén mondja apám. Kíváncsi vagyok, mi történt velük ott len délen a tél során. Talán inkább Floridát választották? Túlvadászza őket a vemisztikus ott len délen, feleli Raymond. Aztán a kormányuk ránk mutogat, hogy mi vadásszuk túl őket. Raymond mindig politizál. Ha tudnák, milyen rosszul célzunk, nem mondanának ilyet, jegyzi meg Michael. Apám és én nevetünk, sokban hasonlítunk egymásra. Nem akarok káromkodást hallani, kiabál be anyám a hátsó tornácról. Apám a fülére mutat, és hangtalanul azt tátogja. Kezd megsüketülni. Majd valamivel hangosabban azt mondja. Ha nevetünk, azt hiszi, valami disznóságról van szó. Minnyájan bólogatunk, és a beavatottak mosolyával isszuk a kávét, mintha közismert tény lenne, hogy minél több a gyerek, annál rosszabb az ember hallása. Örülök, hogy Glória a hazatérés mellett döntött. szólal meg, Michael. A városok nem nekünk valók. Nem érezni de elveszettnek magad abban a tömegben? Kérdezem. Mintha egyfolytában, keresem a megfelelő szavakat, körbevenne egy csomó fehér ember. Az sosem jó egy indiánnak, mondja Michael. Már így is körbe vagyunk véve. Szól közbe, Raymond. Nézd csak meg a törvényeket, amiket ránk kényszerítenek. Kapcsold be a tévét, és nézd meg azt a sok fehér arcot, meg a fehér ötleteiket. Körbe vagyunk véve? kérdezi apám értetlenül. Csak néhány tanát látok az iskolában, de legfeljebb nyolcan vagy kilencen lehetnek. Apám egy pillanatra elgondolkodik. De az egyikük nem számít, mert jobban megtanulta a kri nyelvet, mint a legtöbben közületek. Raymond feláll, hogy hozzon még kávét. Tudja, hogy az érvei csak felhők apánk napsugaras világlátásának egén. Berregve közeledik valami a földúton, mire minnyáján kinézünk az ablakon. De csak Bert Rapper rozog a taxia az. A szomszédunkat, öregnének hozta csint, hozta haza. A jármű kerekei által felvert kosz ott marad a levegőben. A fák csillogó leveleit belepi az pora. Ránk férne egy kis eső mondja apám. Ha nyáron nincs eső, kemény lesz a tél. Megint le kéne olajozni az utat, mondja Michael. Megfulladok ettől a portól Újabb autó közeledik a délutáni csöndben. Folytott beszélgetést hallok, és talán halk sírást. Kocsi ajtó csapódik. Glória az, mondja Raymond. Azzal feláll, és a bejárati ajtóhoz sétál. Kinyitja, és belép Glória napszemüvegben és egy kicsit teltebben, mint ahogy elment. Úgy látszik, sikerült ludakat találni a lent Torontóban. Szerintem jól áll neki, hogy felszedett pár kilót. Mindig olyan vézna volt. Üdvözöljük egymást, aztán a napszemüvegre mutatok, amit a ház hűvös félhomályában sem vesz le. Mi van? Te is filmstár lettél, amíg odalent voltál? Kérdezem. Válasz helyett csak mosolyog. Mesély, milyen délen? mondja apám. Anyám bejön a tornácról, és megöleli, körbeugrálja Glóriát. Ijesztő, feleli Glória halkan. Túl sok az ember, bárhová mész, mindenhol emberek. Én is jártam ott, mondja Raymond. Amikor az ellopott földterületek miatt tüntettünk. Vedd már le ezt a napszemüveget, mondja anyám. Látni akarom a szemedet, amikor beszélek hozzád. Glória szemüvege felé nyúl, de glória gyorsan hátra lép, mint egy nyúl, és kezével a szemüvegéhez kap. Mi ez az egész? kérdezi anya, azzal ismét kinyújtja a kezét, és ezúttal ő a gyorsabb, sikerül lekapni a glória napszemüvegét. Minnyáján glóriára meredünk, egyikünk sem szólal meg. A jobb szeme teljesen fel van dagadva, fekete monokli sötétlik körülötte, amiben néhol zöld és sárga árnyalat vegyül. Mi történt? kérdezi apám. Hogy ütötted meg magad? Én ez hosszú történet, hebe Gloria. Nem olyan súlyos, mint amilyennek látszik. Bántott valaki? kérdezi Michael hitetlenkedve. 190 cm magas és valószínűleg ő a legerősebb ember a rezervátumban. Valami városi alak? kérdezem. Dink volt az, válaszolja végül glória. Az első reakcióm az, hogy biztosan véletlenül csinálta. Megütött? kérdezi Michael. Az utóbbi időben nem önmaga, bukik ki Glóriából. Nem tudom elképzelni dinket, hogy megüti. Már megbánta, teszi hozzá. Tudom. Michael és Raymond már el is indul az ajtó felé. Utánuk sietek, hogy csatlakozzam hozzájuk. Egy ideig nálam maradsz, szólok vissza Glóriának, megelőzve a többieket. Kérlek, ne bántsátok, mondja Glória. Attól semmi sem lesz jobb. Kisétálunk a délutáni napsütésbe, mi, a három fivér, hosszú léptekkel haladunk a földúton, dinket keressük. Vívódom. Tudom, hogy nem lenne szabad. Nem kellett volna megütnie Glóriát, de akkor is vívódom. Beérünk a csereállomásra, és az ott lévők azonnal tudják, hogy történt valami. A börtfévérek jól láthatóan hadiösvényre léptek. A testbeszédünk elárulja. Dink nem rejtőzött el. Meglátjuk az autóját száz méterre onnan a Norden Store parkolójában. Raymond és Michael egyszerre mutat rá. Oda megyünk, és nagyjából öt percig kell várnunk, mire kirép a boltból. Hóna alatt egy zacskó élelmiszerrel. Közel jár, talán tíz méterre lehet tőlünk, amikor felnéz. Nem tűnik meglepetnek. Nem próbál menekülni. Vásai, üdvözöl minket. Mi a helyzet? Tudod jól, mi a helyzet, mondja Raymond, és közelebb lép hozzá. És azt is nagyon jól tudod, hogy köze van Glóriához, teszi hozzá Michael, aki barról lép oda hozzá. Én a másik oldal felé kerülök, a fejemet ingatva közben. Mégis mit gondoltál? Éveken át úgy bántunk veled, mintha családtag lennél, mondom. Úgy fest, mint aki beletörődött abba, ami következik. Az acskót lerakja a földre. Ha alakot akarsz váltani, azt jobb, ha most megteszed, mondja Raymond. Azzel elkapja dink karját. Amikor megfogom a másik karját, az hideg, nem az ijettségtől, hanem úgy, mint egy hal vagy egy hűtőből kivett sör. Ütni kezdjük. Tesszük, amit tennünk kell. Eszméleténél van, amikor abba hagyjuk. A két szeme feldagadt, estére fekete monoklia lesz. Repet bordái pedig nem hagyják majd aludni. Így lesz ideje elgondolkodni azon, amit tett. Jobban is elláthattuk volna a baját, de azt hiszem, a lelkük mélyén a fivéreim ugyanúgy nem akarták bántani, mint én. Hazafelé menet az jár a fejemben, hogy Francis egész idő alatt nem szólt egy árva szót sem. Végig nyitva volt a szeme, és csak bámult az égre. Amikor ott hagytuk, motyogott néhány szót, amit nem értettem. Nem angol és nem is krényelven. – Meg nem átkozni azzal a medve mágus baromsággal! – förmetra Michael. – És úgy tett, mint aki mindjárt lekever még néhányat Dinknek. – Ez nem baromság! – Dink mindössze ennyit mondott a hátán fekve. – Leléptünk, még mielőtt felbukkant volna a rendőrség. – Jóval azután, hogy hazaértem, még mindig nyugtalanított, amit tettünk – ezért átmentem régi barátomhoz, Antoine Hölkümőhöz. Antoant több száz kilométerre innen is ismerik, mint gyógyítót, javas embert. Ő fedezte fel először, hogy van bennem valami különleges. Még gyerek voltam, amikor azt mondta anyámnak. Tudod, valami nem stimmel ezzel a fiúval. Anyám egyetértett vele. Antoine felajánlotta a szüleimnek a segítségét, és magával vitt a bozótósba. Megtanított figyelni, türelmet tanulni, rászkódós átrakat és más régi módi indián dolgokat készíteni. Ezt folytatta akkor is, amikor idősebb lettem, mert akartam tanulni tőle. A tanítványa lettem. Két kilométert gyalogoltam a sínek mellett, azután befordultam az erdőbe Antoá háza felé. Olyan ő nekem, mint egy mosum. Mindkét szülőm apja már régen meghalt. Antoán Hakimöl. Antoine a főnök. Nem főnök ő senkinek, csak saját magának, de a neve ezt jelenti krényelven. Antoine egyszer mesélt arról, hogyan adtak neveket a hudson társaság kereskedői az indiánoknak, amikor először felbukkantak ezen a környéken. Azok a kereskedők nem tudták kimondani egyikünk nevét sem, mondta Antoine. Azok a kereskedők sok skót volt köztük, úgy kezeltek bennünket, mintha pelenkás avasziszák lennénk, de volt humorérzékük némelyiküknek. Ezért, amikor arra kérték nagyapámat, hogy adjon magának egy nevet, amit ki tudnak ejteni, ő a hökimőt választotta. A rezervátumban mindenki ott nevetett azon, hogy a skótok főnöknek szólítják a kisindiánt, aki a prémeket hozza nekik. Antoine otthon van, zablepényt készít a tűzhelyen, és magában beszél. Vénségesen vén. Állandóan dohányszaga van, szemöldöke pedig olyan bozontos, hogy a szajkók fészket rakhatnának benne. Mindig, amikor meglátogatom, elmeséli, mit álmodott előzőjéjel, miközben te a vizet forral nekünk. A szülei, a felesége és a két fia, akik már meghaltak, állandóan beszélnek hozzá álmában. Elmesélik neki, hogyan telt a napjuk, és összesziggyják, amiért nem eszik rendesen vagy amikor nagyritkán kirúg a hámból, és egyik üveg kolddákot issza a másik után. Antoine apja mindig arról mesél neki, amikor ő és Antoine nagyapja hetekig a vadonban éltek, hódra, hiúzra és nyúlra vadászva. Az apja kizárólag krínyelven szól hozzá, a fiai pedig csak angolul beszélnek, ezért sokszor nekem kell elmagyaráznom, mit is jelentenek azok a kifejezések, amiket a fiai használtak előző éjjel. Igyekszem a legjobb tudásom szerint lefordítani őket Kree-re. Évekkel ezelőtt Antoine egyszer súlyos beteg lett. Nem nagyon beszél róla. Nekem is csak egyszer mondta el. Annyira beteg volt, hogy az ágyából sem akart felkelni. Éjszakánként a kölykök kavicsal dobálták az ablakát, meg faággal zörögtek, hát ha sikerül átverniük, hogy medve jár arra. Részegek bukkantak fel a hajnali órákban, és az ajtója előtt beszélgettek egymással. Antoán késeket dugott az ajtó és a félfa közti résbe, hogy ne lehessen kinyitni. Nem akarta, hogy a kölykök vagy a részegek ilyen betegen lássák. Egy hétig feküdt, csak vízet ivott, és hánykolódott a kanapén. Annak a hétnek a végén felkereste az úr két segítőjével. Mindnyájan fekete öltönyt és fehér inget viseltek. Az úr hosszú ideig ült Antoán mellett, fogta a kezét, és krínyelven beszélt hozzá a szentírásról. Az úr beszélt, Antoine pedig figyelmesen hallgatta, miközben a segítők teát főztek, felsöpörtek, megjavítottak két törött széket, és megtanultak tamarakmadarakat készíteni az ő alkotásai alapján. Azt akarom, hogy higgy bennem, mondta az úr antoine -nak. Arra használták fel a nevemet, hogy indiánokat uszítsanak indiánok ellen, és ez nem tetszik. Te segíthetsz abban, hogy változtassak ezen. Antoine sokáig gondolkodott ezen. Végül bólintott, hogy rendben. Adok neked egy különleges képességet, mondta az úr Antoannak. Azt hiszem, nevezheted így. Belelátsz majd az emberekbe. Látod, mi bántja őket. Lehet testi betegség, lehet egy rossz gondolat. Azt akarom, hogy higgy bennem. Antoine bólintott. Az úr és a segítői távoztak. Antoan nem sokkal ezután jobban érezte magát, és felkelt. A kések pont ugyanott voltak, ahol hagyta őket. Ez régen történt, és bár soha nem beszél róla, Antoan hírneve javasemberként folyamatosan növekszik azóta. Azon kevesek közé tartozik, akiket a keresztények és a régi vágású indiánok is tisztelnek erre felé. Felén nyújtja a teát egy kék bádok bögrében, és tudom, hogy tudja, hogy valami nyugtalanít. Ebben nagyon jó. Régebben próbáltam elrejteni, vidámnak mutattam magam és bolondoztam, amikor szomorú voltam. Hallgattam, amikor jó hírt hoztam. De mindig átlátott rajtam. Visszatért, mi? mondja Antoine, leterepedve a tűzhely mellé. Igen, felelem. Rémondal és Michael-lel össze is vertük ma. Tudom, mondja Antoine ránézek. Ahogy öregszik, úgy lesz egyre nagyobb a hatalma. Az unokaöcsém beugrott, ő mondta. Ebben a rezervátumban nincsenek titkok, csak régi hírek. Megütötte Glóriát, magyarázom. Nem volt más választásom, mint azt tenni, amit tettem. Dink is tudja. Antán orcára az van írva, hogy még mindig tapasztalatlan kezdő vagyok. Ő már nem az a dink, akit segítettetek felnevelni, mondja Antoine. Más utat választott, mint amit szántatok neki. Már jóval a déli papanovin előtt. Elhallgat, feláll és újra tölti a bögréjét. Mit csináljak? kérdezem. Kerüld szevér bört, mondja Antoine, és egyenesen a szemembe néz, amit csak ritkán tesz. Micsoda? Te hiszel ebben a medvemágus dologban? Kérdezem. Az elektromosságot sem látod, és talán azt sem tudod, miért működik, mégis itt van. Bevilágítja a házadat. És ha nem vigyázol vele, akár meg is ölhet. Most én állok föl, hogy töltsek még magamnak teát. Most rajtam van a sor, hogy megvárjam, még folytatja. A természet tele van dolgokkal, amik nem jók vagy rosszak. Egyszerűen csak vannak. Viharok, nap, villámlás, állatok. Egy csomó erő, ami semleges, de bizonyos kezekbe kerülve jóvá vagy rosszá válik. Attól függően, hogy a használójuk mire akarja használni. Egy kutyát idomíthatsz barátságosnak és gonosznak is. De te hiszel ebben a medve mágiában? kérdezem újra. Mikor életemben először medvét lőttem, sírtam, amikor apámmal megnyúztuk. Miután lehúzod a bundáját, a bőrét, úgy néz ki, mint egy ember. Az öregek hittek egy medveszellemben, ami rokonságban áll velünk. Zavarta nézek antoine Egy idő után hokiról kezd beszélni, és tudom, hogy ennél többet nem fogok tudni kihúzni belőle. Visszafelé sétálva a vasúti síneken, Antoine szavaink gondolkodom. Nehéz elképzelni, hogy Dink ártani tudna nekem. Egyszerűen nem így működik a világ. Létezik a dolgoknak egy hierarchiája, és dink a tápláléklánc alacsonyabb szintjére született többségünknél. Nincs kedvem hazamenni, ezért beugrom Krisztinhez, hát ha készül valamire a banda. Hallom, összevertétek dinket, mondja Elijah. Nem bírom elhinni, hogy megütötte Glóriát. Nem ilyennek neveltük, mondja Jeremy. Krisztin hitetlen kedve ingatja a fejét. – Szerintetek mi ütött belé? – kérdi. – Az a sok hadoválás a mágiáról, meg a kocsia. – Szerintem a kocsia menő – jelenti ki Jeremy. Mindig, amikor meglátom, arra gondolok, hogy csinálnunk kellene egy kaszinót a rezervátumban, és haladni a korral. – Hé! Hey! – Kiált fel Christine. – Erre jut eszembe. Menjünk a csarnokba ma este. Magy bingó van. Nem vagyok nagy bingórajongó, de mivel mindenki más lelkesnek tűnik, verük tartok. A csarnok zsúfolás így megtelt. A betonpadló, amit télen jégborét, most asztalokkal van tele. Középen áll a sorsoló fülke egy szögletes emelvényen. Az emberek kis csoportokba gyűlve beszélgetnek, várják, hogy elkezdődjön a ma esti mulatság. Balra hátul szerzünk egy asztalt a vendégcsapat kapujának helyén. Nem is tudtam, hogy ma este ilyen nagy bingó van öt lepedő a jackpot, ami jóval több a megszokottnál. Krisztin mindkét kezében egy-egy bingófilcet tart. Jeremynek intéznünk kellett még egy széket, hogy elbírja a hatalmas súlyát, mindkét farpofája alá egyet. Hangosan szuszogva hajol a szélvény fölé. Ezzel szemben Elijah képtelen nyugton maradni. Olyan, mint egy menyét, Sovány, hosszú és állandóan zsizseg. Az asztalon a filceivel, amikor a bemondó bejelenti az első játékot. Alig, hogy elkezdődik a játék, egy ismerős hang bingót kiált, pedig már csak egy i és egy ó hiányzat, hogy nyerjek. nézek és a levegőben szálló füstön keresztül látom, hogy nem más az, mint maga dink, fekete napszemüvegben. A haja hátra nyalva valami pomádéval, úgy fest, mint egy indián Elvis imitátor. Krisztén hangosan felvisít, amikor meglátja, hogy Dink nyert. Mikor elijah és jeremy is leesik, hogy ki az, egyszerre mondják mindketten, hogy Szent szar! A bemondó odaküldi a lóti futiát, hogy ellenőrizze a szelvényt, és amikor bemondják, hogy a bingó jó, udvarias taps hangzik fel, amit gyorsan elnyom a plegykasú storgása. Meglepetésemre Dink feláll és meghajol. Életemben nem láttam még ilyen frizurát. Dink megnyeri a harmadik, az ötödik és a hatodik játékot is, és most már tényleg mindenki róla beszél. Látom, hogy néhány katolikus öregasszony keresztet vet, amikor felnéz. Senki nem lepődik meg, amikor alig tíz perccel a nagy jackpot játék kezdete után Dink ismét bingót kiált, majd feláll és meghajol. Gyorsan kiszámolom, hogy majdnem 7000 dollárt nyert. Egyesek csalást emlegetnek, mások valami erős, rossz bűbájról suttognak. Én a szerencse számlájára írom. Elvégre nem valami hasonló történt Bar Blue Boyal néhány éve. Bármit is gondolnak mások, senki sem szoldénkhez. Mintha valami kellemetlen, de alig érezhető szagáradna belőle, mint a betegség bűze, amihez senki nem akar közel menni. Egyedül távozik, beszáll a narancsárga pintóba, Zsebei dagadnak a százasoktól. Telnek a napok. Lecsendesednek a dolgok. Az utolsó hírem Dinkről az, hogy bevette magát a vadomba. Senki nem látta, és tudom, hogy képes odakint maradni, ameddig csak akar. Gloria nálam lakik, mert ott a legcsöndesebb. Teljesen befordult. Sosem láttam még ilyennek. Senkivel nem akar beszélni, nem kíváncsi a barátaira. Anyám szerint a megsebzett szívnek egyedül létre van szüksége. Félek, hogy ennél többről van szó. Elmegyek horgászni Antoannal. A nyári terveinkről beszélgetünk most, hogy már nyakunkon a meleg. Antoán a fejébe vette, hogy le akar menni Torontóba, életében először látni akarja a nagyvárost. Nem fogok örökké élni, Xavier, mondja. Vannak dolgok, amiket láttam képen vagy a tévében, és most látni akarom a saját szememmel is. Fel akarok menni abba a nagy toronyba, ami odalent van. Kiállni az erkélyére, és onnan nézni az égre. Úgy tenni, mintha sas lennék. Utánál lenni, felelem. Az a sok autó meg ember, mindenki rohan állandóan. Nem akarok oda költözni Xavier. Csak látni akarom egyszer. Egy héttel a bingo után Dink visszatér a bozótosból. Száguldozik a pintójával, és két kézzel szórja a pénzt. A haja még jobban megnőtt. Elijah, aki tud eféle dolgokat, azt mondja, a frizurájának pompadúra neve, és azt beszélik a városban, hogy Dink a nyálával és hajlakkal rögzíti. Egy férfi, aki hajlakot használ. Kihallott már ilyet. Valami történt fele, amíg odakint volt. Mintha megnőtt volna. Nem feltétlenül fizikailag, bár kétségkívül erősebbnek tűnik. Inkább, mintha az önérzete nőtt volna meg. Látszik a járásán. Régebben úgy kullogott, mint egy kivert kutya. Most meg felemelt fejjel jár, és mindenkit megszólít, aki hajlandó meghallgatni. És amiket mond? Többektől hallottam, hogy nevetett azon, amit én és a fivéreim csináltunk vele. Azt mondta, hogy a verés csak segített még több erőt felszabadítani benne. Azzal dicsekszik, hogy sikerült jávorszarvas bikává változnia a vadonban. Egész éjjel az erdőt járta, és egy mocsaras részen üzekedett egy jávorszarvas tehénnel. Másoknak azt mondta, hogy varjúvá változott, és néhány napja átrepült a rezervátum fölött. Mesélt Zachary Goodwinnek a tokról, amit éppen akkor fogott ki a folyóból, Öregnének osztacsint a szomszédban pedig figyelmeztette, hogy be kellene foltoznia ajukat a háztetőn. Öregnének osztacsint, az öregasszony erre csak elmormolt egy imát, és ott hagyta. dink a frást hozta rá. Az emberek ismét beszélni kezdtek, mindig azt csinálják. A közösség idősei, öregnének osztacsínnal az élen azt állítják, hogy látják a halál fekete szárnyait verdesni Dink feje körül. Mások szerint, ha visszögik szák, maga az alakváltó szélhámos az, aki átvette az irányítást a teste fölött. Mi más magyarázat lenne a beszédére? A hajára? Erre az új, büszke Dinkre? Szemmel tartom. Nem kémkedek utána, de figyelem, miben sántikál. Dink ugyanis arról is beszél, hogy visszaszerzi Glóriát. Ő volt az első szerelme, mondja az embereknek, és ő lesz az utolsó. Glória a lelki társa volt, állítja. Nem hagyom, hogy még egyszer kezet emeljen rá. Hamar kiderítettem, hogy Dink minden nap ugyanazt az útvonalat járja körbe. Reggelente a csereállomáson lehetett megtalálni, ott mondta a magáét. De az emberek egyre jobban kerülték. Ha nem volt ott senki, a magazinokat böngészte, és megvett mindent, amin megakadt a szeme. Autós magazinokat, horgászlapokat, női magazinokat, rejtvényújságokat. Amint érkezett valami új, azt azonnal megvette. A délutánt a Northern Storm-ban töltötte. Bóklászott a női fehér nemű osztályon, a sejmes holmikat fogdosta, és magában vigyorgott. Vagy klikkonzervekkel zsonglőrködve szórakoztatta a kisgyerekeket az élelmiszer részlegen. Sok mindent vásárolt. Konzerveket, kempingfelszereléseket, drága horgászbotot és szereléket, egy nagy csillogó vadászkést. Késő délután elindult a vasút is ének mellett a másik irányba, mint a lakik, majd eltűnt a bozótosban. Sosem tudtam kideríteni, hol táborozik. Mi alatt követtem, végig tudtam, hogy tudja, mit csinálok. Hiába próbáltam volna elrejtőzni előle. Túl jó vadász ahhoz. Valamivel később a sínek mentén gyalogoltam Ántoán házához. A nap kezdte elveszíteni az erejét, az árnyak egyre hosszabbak lettek. Barra mögöttem hallottam, hogy lépked valami, talán egy kutya vagy róka, amennyire meg tudtam ítélni. Egy ideig követett, aztán hallottam, hogy felgyorsít és megelőz majd eltűnt. Alig egy perccel később Dink lépett ki a bozótosból. A sínekhez sétált és felén fordult. Mindketten megálltunk, úgy bámultuk egymást. – Miért követsz engem, Xavier? – kiáltott oda. – Dokumentumfilmet akarok készíteni az alakváltókról – feleltem. – A területükről, a szokásaikról. Láttam, hogy Dink megfeszül. Nagyon nem bírja, ha cukkolják. Erre mindig háklis volt. – Ne kövess többet, Xavier! – kiáltja, amikor lehiggadt. Akkor ne emleges többi a húgomat. Felejtsd el, válaszolom. Szeretem, és ő is szeret engem, kiabálja. Nem szerették eddénk, sőt, utálja azt, amivé lettél, ezt az egész baromságot. Megvertette segfej. Kezdek dűbe Nem akartam megütni. Nem voltam magamnál, amikor történt. A piára akarod fogni? Nem piáltam. Néha elveszítem az eszméletem, és semmire nem emlékszem, amikor magamhoz térek. Ez is része annak, amivé válok. Nem érdekelnek a kifogásait, Francis, mondom higgadtan. Gloria már egyértelművé tette, hogy nem vagy része az életének. Többé nem létezel számára. Dink ökölbe szorítja a kezét, és remegni kezd. Kisé megdöbbent ez a hirtelen reakció mintha földrengés zajlana a testében, de igyekszem nem kimutatni. Senki nem mondhatja meg többé, hogy mit csináljak, mondja remegő hangon. Soha senki nem mondhatja meg nekem többé, hogy mit csináljak, vagy hogyan viselkedjek. Ha akarok valamit, azt elveszem. Elindulok felé, és közben azt kiabálom újra meg újra. Nem kapod meg a húgomat! Hatalmába kerít valami haragos indulat, amit Dink hanghordozása, az irántam érzett mélységes gyűlölete vált ki belőlem. Megfordul és gyorsan eltűnik a bozótosban, ami nyomtalanul elnyeri. Próbálom követni, de sehol nem találom. Visszaindulok hazafelé. Dink hevessége ráébresztett, hogy Glória nincs biztonságban. Amikor hazaérek, a konyhában találom egy könyvet olvas. Szia! Üdvözlöm! Szia! Feleli. Felpillant a könyvből, és nézi, ahogy leülök. Találkoztam az előbb Dinkkel, és valami nem stimmel vele. Itt az ideje, hogy elmond, mi folyik itt. Fel akar állni, de megállítom a hangommal. Aggodom, Glória. Dink veszélyesen viselkedik. Mit mondhatnék, Xavier? kérdezi. Mi olyat mondhatnék, amiről nem beszél már így is mindenki a rezervátumban? Meséld el, mi történt azután, hogy eljöttetek Torontóból. Glória egy ideig hallgat, majd végül beszélni kezd. Torontóból hazafelé megálltunk a Manitolin szigeten, hogy meglátogassuk néhány barátunkat. Dink összebarátkozott ezzel az Oliver sandy aki kint él a vadonban, és a rezervátumban mindenki halálosan redtek tőle. Gloria elhallgat és kinéz az ablakon. Engem persze nem hívtak, hogy menjek velük. Amikor először találkoztam Oliver szendivel, éppen megvolt. És ő tudta. Közölte velem, hogy megvan nekem. Mint ha én nem tudnám. Furán viselkedett, félt tőlem. Egyfolytában azt hajtogatta, hogy így túlerős vagyok. Megborítom az egyensúlyát. Te hiszel ebben az egészben? Kérdezem. Csak annyit tudok, hogy láttam egy-két fura dolgot abban a két hónapban, amit ott töltöttünk. Dink egyre kevésbé volt önmaga. Korábban is megütött? kérdezem. Gloria egy pillanatra elhallgat, mielőtt válaszolna. Igen, feleli végül. Egy este kezdődött, néhány hete lehettünk ott. Dink nagyon későn jött haza és felébresztett. Izgatott volt, mint egy kisgyerek. Gloria, mondta. Glória, megcsináltam. Ma este elkezdtem madárrá változni. Csak néztem rá. Elkezdtem madárrá változni. Lenéztem a kezemre, és pikkejes lett a bőröm. Aztán karmain nőttek. Végül eltűnt a kezem, és egy madár szárnya volt a helyén. Kitört belőlem a nevetés. Mi más csináltam volna? Együtt lógazzal a fura alakkal, aki a vadonban él, napokra eltűnnek, aztán Dink azzal jön haza, hogy madárá változott. Nevettem, és azt kérdeztem tőle, mit szív. Akkor ütött meg először. Elsötétült a tekintete, és keményen megpofozott. Glóriára nézek, aki kifelé vámul a konyhaablakon. Hagyom beszélni, nem szakítom félbe. Ki kell adni a magából. Aztán a szokásos történet. Bocsánatot kér, nagyon sajnálja, soha többé nem csinál ilyet. De minél több időt tölt szendivel, annál rosszabb lesz. Ismét elhallgat. Furán hangzik, senki nem fog hinni nekem. És talán csak képzelődöm, mert férek. De a szaga másmilyen lett. Először azt hittem azért van, mert az erdőben futkározik, mint valami vadember. De miután mondtam neki, hogy csak akkor bújhat mellém az ágyba, ha előbb lefürdik, akkor is éreztem azt a szagot. Valami állatias bűz árad belőle, de csak nagyon halványan. Amikor megizzadt, jobban lehetett érezni. Mit mondhatnék még? Nem ütött meg gyakran csak, amikor gúnytűztem ebből az új baromságból. De megváltozott Xavier. Korábban volt benne valami kedvesség, ami eltűnt. Gonosszá vált, azt hiszem. Mindjárt lenyugszik a nap. Glória fáradtnak tűnik. Lefekszem, mondja. Hosszú ideig ülök az asztalnál, gondolkodom ezen az egészen. El akarok menni Antoánhoz, hogy beszéljek vele. De az igazat megvalva, félek kimenni a sötétbe. Nem akarok összefutni, Dinkel. Sosem gondoltam volna, hogy egyszer így fogok érezni. Egy ideig tévézek a nappaliban is, mire elkezdődik a híradó, félig már alszom is. Sikítást hallok, majd összetörik valami. Kipattan a szemem és felülök a fotelban. Éjszakai film megy a tévében. Egy nő itt benne, egy férfi pedig öldözi. Visszadőrök, de a következő pillanatban felsikolt glória, mire talpraugrok. A szobájába rohanok, berantok az ajtón. A sötétben két alakot látok dulakodni az ágyon. Az ablak tárva nyitva. Hé! Kiáltok, és elindulok az ágy felé. Az egyik alak felugrik a sötétben, és mielőtt bármit csinálhatnék, kiveti magát az ablakon. Egy szempillantás alatt történik az egész. Felkapcsolom Glória olvasó lámpáját. Rémülten fekszik az ágyban. Minden rendben. Elment. Nyugtatom. Dink volt az? Sírva fakad, miközben az ablakhoz lépek. Igen, dink volt, mondja. De szőr borította. Kinézek az ablakon, mozgást keresek a tekintetemmel. Fel akart nyolábolni és magával vinni az ablakon át. Egy rusnya kis korcsül az úton, és morog rám. Mindjárt visszajövek, mondom Glóriának, és kiszaladok. A korcs még mindig ott van, továbbra is morog rám. Kisétálok az útra, dinket keresem. A kutya ugatva nekem ront. Felkapok egy követ, és erősen megdobom vele, a seggén találom el. Felvonyít, aztán sántítva, nyűszítve elkotródik. Dingnek semmi nyoma, ezért visszamegyek a házba. Eltűnt, mondom Glóriának. Lefekszem mellé az ágyba. Talán valami bundát viselt. Ne aggódj, ma éjjel itt alszom. Nem fog visszajönni. Glória lenyugszik. Kibaszott Francis, motyogja. Felveszek egy fekete szörcsomot az ágyról és a padlóra dobom. Végül mindketten elalszunk. Másnap kora reggel dink keresésére indulok. Véget kell vetni ennek az egésznek. Kezdenek eldurvulni a dolgok. Nincs semmi a csereállomáson, sem a Nortenstorban. Senki nem látta. Bemegyek a bozótosba, a tábor helyét keresem. De csak a nyomait találom. Tábor tűz fekete köre a földön, letaposott moha. Nyilvánvalóan nem marad sokáig egy helyen. Nem tudom, hogy csak az idegeim játszanak evelem, de úgy érzem, mintha figyelnének. Visszafelé legalább annyiszor nézek hátra, mint előre. A városba vezető úton Dink hajt el mellettem lassan a kocsiával. A gúnyos vigyor az arcán feldühít. Utána futok. A csarnok melletti parkolóban találom meg az autóját. Gyerekek bézboloznak az ottani pályán, Dink pedig a kerítésnél gugolva nézi őket. Kikapom az ütőt az egyik gyerek kezéből, és Dink kocsiához megyek. Ne! Kiáltom, azzal meglendítem az ütőt és betöröm az autó és felőli ablakát. Szórakozz! Beverem a szélvédő egyik felét. Többé! A másik felét is bezúzom. A! Az és felőli ablak darabokra hullik. Húgom Végül egy nagy suhintással a gömbölyű hátsó ablakot is szétverem. Ding feláll és erősen sántítva elindul felém. De lelassít, amikor két kézre fogom az ütőt és szembe fordulok vele mint egy ütőjátékos, aki gyors labdára vár. Miért az Dink? kérdezem. Megsérültél, amikor kiugrottál éjjel az ablakomon? Igazából a kő miatt, amivel megdobtál, mondja. Nem mutatom ki a döbbenetet, amit a válasz vált ki belőlem. Úgy jársz te is, ahogy a kocsid, ha még egyszer a házam közelébe jössz, figyelmeztetem. Látom, hogy nem fog rám támadni, ezért eldobom az ütőt és elsétálok. Félúton járok a kiárat felé, amikor meghallom Dink kiabálását. Nem teheted ezt velem, Xavier! Túl messzire mentél! Én is el tudok pusztítani dolgokat, amiket te szeretsz! Megyek tovább, ügyet sem vetek rá, mert tudom, hogy Dink utálja, amikor semmibe veszik. Éjjel alig alszom, fülelek, hát ha meghallom Dinket. De csönd van, mint mindig. Csak napfelkelte előtt nyom el az álom. Kora reggel telefoncsörgésre ébredek. Jeremy az. Szokás szerint elijah van Christine házában. Gyere gyorsan a kórházba, mondja. Az első gondolatom az, hogy glóriával történt valami, de hallom, hogy a konyhában tesz-vesz. az. Megkéselték. A kórházba sietek, ami szinte csak egy nővérpultból áll. A személyzet nem enged be Antoánhoz. A sürgőségi műtőben van, mondja az ápoló. Repülővel érkezik egy sebész kokrémből. Órákon át várok fel járkálva, és közben dinket átkozva. Amikor végül felbukkan az orvos, az arca komor és fáradt. Az idő fogja eldönteni, mondja. Antoán a korához képest erős, de nagyon öreg. Átszúrták a tüdejét, és a mája is megsérült. A Nisneb-Aszki rendőrség kihallgat, én pedig beszámolok Dink viselkedéséről, fenyegetőzéséről, hogy betört a házamba, mire én szétvertem a kocsi ablakait. Ő az első számú gyanúsított. Kiadják a körözést. Nem lepődöm meg azon, hogy sehol nem találják. Egész éjjel a kórház várójában ülök. A nővérek megígérték, hogy beengednek Antoinehoz, ha reggelre stabilizálódik az állapota. Az éjszaka közepén besúranok a szobájába. Ám kicsinek tűnik a nagy ágyban. Csövek lógnak belőle, a légzése szaggatott. Hosszú őszhaja hátra van simítva, fehér keretbe foglalja az arcát. Egy ideig fogom a kezét, és történeteket suttogok arról, hogy horgászni meg lúd lesre megyünk. Aztán egy ponton a keze megszorítja az enyémet. Nem tudom eldönteni, hogy ez tényleg ő, vagy csak egy izomrángás. Reggel két híradós furgon parkol a ház előtt. Az egyik Timmonsből, a másik viszont egészen Torontóból autózott el idáig. meg megtudom, hogy Öregnének néne a késelés után felemelte a telefont és alakváltókról, meg gilkosságról beszélt. A hír tűzként terjedt egészen a nagyvárosig, ott lent délen. Húsvéremberekről szóló bűnügyi történet misztikus indián elemekkel megfűszerezve. Hallom az egyik operatőrt a kórház étkezőjében. Délre további négy-öt közvetítőkocsi érkezik. Az összes nagyobb csatorna képviselteti magát. CBS National, City, CFTO. Riporterek és tévéstábok nyüzsögnek a rezervátumban, lecsapnak minden plegykára a gonosz varázslattal kapcsolatban, meginterjúvolnak mindenkit, akit csak tudnak. Az egyik első közülük öregnének néne Kostacsén. A legjobb fejkendőjét viseli hoján, és büszkén, de idegesen áll a riporter mellett. Az angolja nem túl jó, ezért ott van vele az unokája, ő fordít. A riporter egy csinos, komoly, szőkenő, aki kissé lekezelően beszél Mrs. Tehát az itt élő emberek, mondja a riporter, ennek a törzsnek a tagjai úgy hiszik, hogy Francis medve mágus, olyan valaki, aki képes fizikailag átváltozni bármilyen neki tetsző állattá? Öregnének Osztacsén unokája igyekszik a legjobb tudása szerint fordítani, de láthatóan meggyűlik vele a baja. A nagyanyja gyorsan gesztikulálva magyaráz. Jó hosszan mondja, a riporter már kezd ideges lenni, de végül befejezi. A riporter az unoka orra alá dugja a mikrofont. Nagymama azt mondja, hogy Francis leskelődik utána, hogy varjóvá változott, és a háztetőjén lévő lyukon keresztül figyeli. Nagymama azt mondja, hogy a kormány erre az életre kárhoztatja az időseket, olyan körülmények közé, ahol varjúnak álcázott gonosz emberek kedvük szerint leselkedhetnek védtelen idős hölgyek után. A riporter nem tudja, mihez kezdjen a válaszal. Megértően bólogat, majd tovább megy, hogy valaki mást szólítson meg a tömegből. Aznap délutánra a rezervátumban élő összes indián az alakváltás és más őslakos dolgok szakértőjévé válik. Paul Martin kezével hátrafésüli a haját, és arról beszél, hogy Dink felmenői között számos gonosz vajákos ember volt. Amikor megkérdezik tőle, hogy szerinte Dink-e a felelős Antoine megkéseléséért, Paul egyenesen a kamerába nézés és azt feleli. Igen, persze. Régóta tudja mindenki, hogy Dink keresi a bajt. Jeremy, Krisztin és Elijah is nyilatkozik. A kórház előtt beszélgetek velük, amikor odalép hozzánk egy stáb és interjút kérnek. Odépsétálok a kórház árnyékába. Az utolsó dolog, amire most vágyom, hogy a tévébe szerepeljek valami nagyvárosban. A többiek azonban boldogan beleegyeznek. Egy hánzféli riporter, akinek a frizurája nem sokban különbözik dinkétől, meginterjúolja őket a háttérben a kórház táblájával. Bill Blair jelenti a Boldogasszonyháza rezervátumból a James abelman mellől. Nem akármilyen történet látszik kibontakozni ebben a félig elszigetelt rezervátumban, 200 kilométerre északra a transzkaradai autópályától és a constance amelyekkel jobbára csak földutak kötik össze. A helyi közösség egyik idős tagját a hírek szerint egy javas brutálisan megkéseltek tegnap reggel. Az első számú gyanúsított Francis kilomanset. egy fiatal munkakerülő, aki ugyanebben a rezervátumban él. És ez még nem minden. Errefelé azt beszélik, hogy az illető medvemágus. Azok számára, akik kevésbé járatosak az őslakos hiedelemvilágban, a medvemágus olyas valaki, aki a helyiek szerint alakváltó, vagyis képes fizikailag felvenni egy állat alakját. Itt áll mellettem Mr. Kilomansett három ismerőse. Jeremy Blueboy, Christine Okima és Elijah Whiskeyjack. Az első kérdés, amit fel kell tennem minnyájuknak, hogy ebből az alakvátó történetből mennyi a folklór és mennyi a valóság? A riporter hármuk elé tartja a mikrofont. Egymásra néznek, senki nem akar elsőként megszólalni. Végül előre hajol, hogy mondjon valamit. Persze, bazd meg, igaz. A riporter elborzadva pillant rá. Elnézést a kiejtésemért. Igen, Dink képes állattá változni, ha akar. Épp a múlt éjjel öltötte fel egy Sasquatch alakját, és megpróbálta elrabolni a barátunkat Xavier húgát Glóriát a hálószobájából. Sasquatch? Ismétli a riporter hitetlen kedve. Igen, tudja, egy nagy láb. Csupa szőr és büdös, mint a szar. Azután, szól közbe Jeremy, kutyává változott, Xavier pedig megdobta egy kővel, és úgy seggen találta vele, hogy másnap sántított. Az előtt pedig Varju volt, teszi hozzá iládja húsos markába fogva a mikrofont. És öreg néne Kostacsin után leskelődött, amikor az mesztelenül járkált a házában. A riporter nem tudja, mit mondjon erre. Ki ez a Xavier, aki a jelek szerint ilyen fontos szerepet játszik a kibontakozó drámában? kérdezi végül, amikor Elijah visszaadja neki a mikrofont. Xavier a cimboránk, válaszolja Jeremy. Mi segítettünk felnevelni Dinket kiskölyökkora óta, mert nincs családja. Dink Xavier hugával, glóriával jár, jobban mondva járt, magyarázza Christine. Amíg Dink meg nem zakkant és meg nem ütötte párszor. Xavier és a két fivére, akkor a szart is kiverték Dinkből. Dink pedig bosszúból leszúrta Antoant, teszi hozzá Elijah. Mert Antoine Xavier spirituális tanítója. A riporternek hirtelen felcsillan a szeme. Tehát a jó és a rossz küzdelmének klasszikus példája bontakozik ki előttünk. Nálunk hallották először, mondja egyenesen a kamerába nézve. A sötétség a fény ellen, ember az állat ellen. Ma este mindjárt Antoine hökimőért imádkozunk, a gyógyítóért, akit hidegvérrel leszúrt egy alakváltó. Bill blair hallották élőben a Boldogasszonyháza rezervátumból, az Ontáriói vadomból. A kamera és a világítás kialszik. Bill Blair odadja a mikrofont az asszisztensének, majd megkérdezi, hol talál engem. Ha odanéz, maga is megkérdezheti tőle, mondja Christine, és felém mutat. Bill Blair rám néz, mire megrázom a fejem. Szól az operatőrnek, hogy indítsa el a felvételt, és újra magához veszi a mikrofont. Fények villannak, én pedig amilyen gyorsan csak tudok, eltűnök a kórház ajtaja mögött. Hátrafordulok, és látom, hogy a stáb követ, de a rendőrség feltartóztatja őket. Közben a kamera végig engem vesz. Szinte látom magamat az esti hírekben, amint rémülten menekülök előlük, alattam pedig a felirat. a Rabbit, a gyáva nyúl. A következő néhány napban arra számítok, hogy lecsendesedik a dolog. Ehelyett csak tovább fokozódik az őrület. Karneváli hangulat uralkodik a rezervátumban, hosszú hajú szúrtos képű gyerekek rohangálnak, és ugrabugrálnak a kamerák előtt. Némelyik harcos típus lefilmez minden szerencsétlen varjút és korcsot, ami csak felbukkan. Annyi felvételt készítenek, amennyiből simán össze lehetne vágni egy dokumentumfilmet a rezervátumról. Dinknek azonban még mindig semmi nyoma. Kiderül, hogy közvetlenül Dink után glória és én következünk a legnépszerűbb interjú alanyok rangsorában. Bill Blair tovább erőlteti a narratíváját, és mivel Antoine a jó oldal képviselője ebben az epikus küzdelemben továbbra sincs eszméleténél, mi vettük át a helyét. A házamban bujkálunk, behúzott függönyök mögött, és csak sötétedés után lopakodunk át a barátainkhoz. Gloria azonban nem csak emiatt egyre idegesebb. Mindig, amikor kiles az ablakon, hogy megnézze, ki van a ház előtt, és meglát egy kutyát vagy egy madarat, megrémül, hogy Dink az. Vacsora közben leszáll egy nagy házi légy az asztalra kettőn közé. Úgy járkál körbe-körbe, mintha az övé lenne az egész ház, és azért jött volna, hogy tanulmányozzon bennünket. Szerinted Dink képes légyé vagy bogárrá változni, ha akar? kérdezi. Nem tudom, felelem, és a villámmal a légy felébökök. Nem mozdul. Tegyük fel, hogy ez a légy, Dink, mondja Glória. Szerinted úgy lát bennünket, mint egy légy, mármint sokat lát belőlem, mint egy kalajdoskóban, ahogy a legyek látnak, vagy csak egy nagy hegynyi embert lát, aki éppen őt nézi. Nem tudom, válaszolom. Szerinted látja ezt a szalvétát? Felemelem a szalvétámat, és lecsapom vele a legyet. Csak fekete-sárga nyúlós paca maradt belőle. Szerinted megcsípett volna, ha ez Dink lenne? Kérdezem. Egymásra nézünk, és elnevetjük magunkat. A hajtóvadászat Dink után hamarosan túlnő azon, hogy néhány törzsizsaru átfésüli az erdőt. Ezért bekapcsolódik az OPP, az ontáriói tartományi rendőrség is kutyákkal és egy rezervátumon kívüli harc állásponttal. Mivel Dink valószínűleg a korona területén van, az OPP szerint muszáj beavatkozniuk. A média miatt idegesek és hivatalosak. Mi, akik ismerjük Dinket, csak nevetünk azon, hogy a tartományi rendőrség azt hiszi, képesek megtalálni akár kutyákkal. Dink a mester ennek. Még ha a kutyák szagot is kapnak, képtelenek lesznek sokáig követni. Tekintve mennyi folyót és mocsaras részt ismer Dink. Ami a kutyáknál is nagyobb veszélyt jelent, dinkre nézve, az a reflektorfény. Minnyáján tudjuk, hogy valószínűleg majd megőrül odakint, látva a fényeket, a kamerákat és a riportereket, akik mind őt akarják. Az okosabbak szerint az fogja előcsalogatni, hogy nem akarja elszalasztani a lehetőségét annak, hogy a kamerák előtt hencegjen. Beletelik néhány napba. Ez alatt szemtanúkat hallgatnak ki, a kereső csapatok pedig félholtra csípve támolyognak elő a bozótosból, mire a rendőrség rájön, hogy a csapda a rendelkezésükre áll. Dink ki van éhezve odakint, nem ennivalóra, hanem a figyelemre, amire mindig is vágyott. A zsaruk felismerik, hogy ha elég türelmesek, a róka nem tud sokáig ellenállni nekik. Elő fogja csalogatni a média, amit eleve ő hozott ide a rezervátumba. Dink meglep azzal, hogy hamarabb bújik elő, mint ahogy megjósoltam. Nap nyugtakor, négy nappal Antoine megkéselése után, amikor Antoine még mindig az intenzíven van és nem tud beszélni. Olyan gyenge a pulzusa, hogy nem merik repülőre tenni. Én azonban ott vagyok az ágya mellett, amikor csak megengedik. Próbálom visszahozni a történeteimmel. A ding háta mögött lenyugvónap megvilágítja Pompadur frizuráját, és a feje körül glóriaként zümmögő bogarakat. Egyenesen a rendőrőrshöz sétál, és a híradó stábok meg a riporterek olyan gyorsan körülveszik, hogy a rendőrség alig tud hozzáférni. Beszélni akarok, kiabálja. Az OPP pedig megindul felé, éhes farkasokként vágnak át a tömegen. A Nisznébászki rendőrség látja, mi történik. Látja, hogy az OPP megpróbálja alásni a tekintélyüket a média szemelátára. A törzsi őrmester rájuk ordít, hogy OPP hátra! Kréterületen én parancsolok! De nem foglalkoznak vele. Az indiánok azonnal morogni kezdenek, amiért nagy darab fehérszaruk lögdösik őket. Dink úgy áll a dulakodó tömeg közepén, mint mosómedve a reflektorfényben, elvakítva bámul maga elé. Aztán felocsúdik és beszélni próbál. A zsaruk oda hozzá, és durván a földre lökik. A hátára térdelnek, és megbilincselik. Ez nem sajtótájékoztató, ordítja az O.P.P. örmester legalább annyira a tévés táboknak, mint Dinknek. A rendőrségnek nincs más választása, mint végigvonszolni Dinket a kamerák, reflektorok és dühös indiánok között. Hadd beszéljek, kiabálja Dink, miközben a várakozó autó felé rángatják. Ez mind miattam van! Amikor ezt kiáltja, nem hiszem, hogy abban a pillanatban van olyan indiána rezervátumban, aki nem ére sajnálatot szegény kicsi dink iránt. A zsaruk közvetlenül előttem hurcolják el. Meglát és mondani próbál valamit. Kinyújtom felé a kezem, de fejjel előre begyömöszölik a kocsiba. Rácsapják az ajtót és a gyerekkoromban ismert dink, a rémült kiskölyök, akit mindig kigúnyoltak és összevertek, bámul ki az ablakon. Változz át! tátogom neki a felhúzott ablakon keresztül. Csak bámul rám esdeklő tekintettel. Változz át! suttogom újra. A járőrautó kavicsokat spriccelve elhajt. Nem kell hozzá sok idő, hogy a dolgok visszatérjenek a normális kerékvágásba. Az, hogy Dink nem csinált semmi drámait, nem változott át örjöngő medvévé, vagy veszett farkassá, csalódást jelentett a riporterek számára. Amikor látták, hogy a sztori megfeneklik a tempóra fityet hányó igazságügyi rendszer lassú vizein, összepakolták a felszerelésüket és elhagyták a rezervátumot. Az OPP a tárgyalásig délre szállította Dinket egy közepes biztonsági fokozatú fegyintézetbe. Antoán lassan kezdett jobban lenni. Kikerült az intenzívről, és átrakták egy normál kórterembe. Minden nap meglátogattam, történeteket meséltem neki, fokozatosan hozva vissza az egészségét. Büszke pillanat volt számomra, amikor elismerte, hogy a történeteim segítettek neki magához térni. Nem bírtam tovább csak úgy feküdni és hallgatni, ahogy újra meg újra elmeséled ugyanazokat a történeteket. Vagy meghalok, hogy megszabaduljak tőled, vagy felébredek, hogy rátszóljak, fogd már be végre! Az ébredést választottam. Egy idő után Antoine már képes volt felülni. A nyáron történt őrült eseményekről beszélgettünk. Egy nap így szólt. Tudod, nem hibáztatom Franciszt azért, amit velem tett. Nagy nyomást nehezedett rá. Mindig lesajnálták, és csak egy kis elismerésre vágyott. Rossz döntést hozott. Megesik az ilyen. Bólintottam. Nem hinném, hogy túl jól érezné magát egy cellában, mondtam. A vadon az otthona. A bezártság meg fogja ölni. Ezúttal Antuánon volt a sor, hogy bólintson. Beszélek a tárgyalásán, mondta. Elmondom a bíróságnak, amit hallani akarnak. Besélek nekik a gonosz vindigó szellemekről, akik megszállták Francis testét, és amikor ki akarta műzni őket, azok szúrtak meg, nem Francis, ez működni fog. Megmondom nekik, hogy nem akarok vádat emelni ellene. Tudtam, hogy ez működni fog. De a bírósági tárgyalásra soha nem került sor. Másfél hónappal az elfogása után Dink nyomtalanul eltűnt a börtönből. A rendőrség tanácstalan volt. Újabb hajtóvadászat kezdődött, de semmilyen nyomot nem találtak. A média egy időre újra rárepült a témára. Sok kérdést intéztek a fegyintézethez, de az nem tudott válaszokkal szolgálni. Dinket lassan elfelejtették, mint ahogy egész életében el volt felejtve. Erre felé azonban mindenki tudta, mi történt vele, vagy legalábbis tudni vélte. Beszéltek egy kré indián rabról, aki megesküdött, hogy látta Dinket varjúvá változni, a börtön udvarának sarkában, majd elrepülni. A fickó egy csillogó fekete madár tollal támasztotta alá a történetet, amit állítása szerint Dink hagyott hátra. Nem valami sok bizonyíték, mondhatnák, de az itteniek számára bőven elég.